Шичатані Чаритамріта, Мадьяліла, глава 18. Перебування господа Шичатані Магапрабу у Шривріндавані. Шіла Бактівно Такур у своїй Амріта Прамагабаш'ї подає подальший короткий огляд 18-ї глави. У селищі Арідгран Шичатані Магапрабу віднайшов два трансцендентні озера, які звуться Радакунда і Шямакунда. Після того в селищі Говардан Господь побачив божество Гарідеве. Шрі Чатані Магапрабу не бажав вибиратись на пагорб Говардан, тому що цьому пагорбу поклоняються як самому Крішні. Божество Гопала зрозуміло думки Ший Чатані Магапрабу. І тому, під приводом порятунку від мусульманського нападу, Гопал перейшов до селища Гантуліграм. Шрі Чатані Магапрабу пішов до Гантуліграми і побачив там господа Гопала. Через кілька років господь Гопал так само пішов до Матури, до оселі від Талешвери, і пожив там цілий місяць, щоб дарувати своє товариство Шілірупі Госвамі. Відвідавши Нандішвару, Павану Саровару, Шешашаї, Келатірту, Бандіравану, Бадравану, Логавану і Магавану, Швичатанні Магапрабу пішов до Гокули і нарешті повернувся до Матури. Побачивши великий натовп у Матурі, Господь переселився до Акрурагата і звідти щодня ходив до Вриндавана відвідувати Каліаграду, Двадашадітягад, Кешігад, Расасталі, Чірагад і Амлітал. Багато місцевих жителів помилково визнали рибака в озері Калії за Крішну. Кілька шановних жителів, що прийшли до Шіджатані Магапрабу, висловили думку, що той, хто приймає сан'ясу, стає нераєною. Господь виправив їхню помилку. У них прокинулась свідомість Крішни, і вони зрозуміли, що сан'ясі – це звичайна жива істота, а не верховний богособа. Коли Господь омивався в Акрурагаті, він на довгий час пішов під воду. Балабадра Батачар'я вирішив повести шичатаню Магапрабу до Праяга, по дорозі відвідавши Сорокшетру. Коли вони дорогою до праяга зупинились біля якогось села, шичатаню Магапрабу в любовному екстазі знепритомнів. Кілька вояків-патганів, які проїздили поряд, помилково подумали, що Балабадра Батачар'я зі спільниками отруїв Господа дотурою і намагався пограбувати його. З такими думками вояки взяли їх під арешт. Однак, коли Шичатані Магапрабу опритомнів, його супутників відпустили. Господь завів розмову з одним із патганів, якого вважали за святого. На підставі Корану Шичатані Магапрабу довів, що людина повинна служити Крішні. Після того старшина вояків, якого звали Віджулікан, покорився Шичатані Магапрабу і разом із своїми прибічниками став віданим Господа Крішне. Нині те село відоме як село Вайшнавів-Патганів. Омившись у Ганзі у соро, Шритання Махапрабу прийшов до праяга, де зливаються три річки Ганга, Ямуна і Sarasvati. Текст 1. Vrindavane stirachara Nandayan alokad, Goranga, Магапрабу мандрував усім Вриндаваном і втішав своїм поглядом усіх живих істот, рухомих і нерухомих. Господь був дуже щасливий, коли бачив кого-небудь. Так господь Горанга обійшов в Риндаван. Хвала, хвала Господу Горачандрі! Хвала, хвала Нетянанді Прабу! Хвала, хвала Шрія Адвайте Прабу! Хвала, хвала всім віданим Господа Чайтані на чолі з Шивасом Такором! Шича Танямагапрабу танцював в екстазі, але коли він прийшов до Арітграми, раптом пробудилось його чуттєве сприйняття. Пояснення Арітграм також називається Аріштаграм. Шича Танямагапрабу зрозумів, що в цьому селі Ші Кришна вбив Аріштасуру. Прийшовши туди, Господь став розпитувати про Радакунду, але ніхто не міг йому сказати, де вона. Браман, який йшов із Господом, також не міг точно вказати на Радакунду. Тоді Ши читання Магапрабу зрозумів, що ці святі місця Радакунда і Шямакунда на той час були загублені для зору звичайних людей. Тому він відшукав Радакунду і Шямакунду, що були двома водоймами у рисовому полі. Хоча там було дуже мало води, Ши Четаня Магапрабу всевідаючи і тому знав, що раніше ці два ставки звали Ши Радакунда і Шямакунда. Так були віднайдені Радакунда і Шямакунда. Чотири. Шича Таня Магапрабу запитав у місцевих людей – де Радакунда? Ніхто не міг йому відповісти, і Браман, що йшов разом із ним, також цього не знав. Тоді Господь зрозумів, що святе місце, яке має назву Радакунда, вже сховане від зору людей. Проте, як всезнаючий Верховний Богособа, він знайшов Радакунду і Шемакунду у рисових полях. Там було дуже мілко, але він все одно омився там. Коли місцеві селяни побачили, що Ші читання Магапрабу омивається у ставках посеред рисових полів, вони дуже здивувались. Омившись, Господь став підносити Ші Радакунді свої молитви. З усіх Гопі Кришні найдорожча Радарані. Так само озеро, що має назву Радакунда, дуже дороге Господові, бо воно дороге Шіматі Радарані. Ятга Радга приявиш нос кундам приям татга. «Сарва го пішу вайка, валаба». Як Шиматі Радарані – найдорожчайші Кришні, так дорогий йому і її ставок для купання – Радакунда. З усіх копій Шиматі Радарані – найлюбіша Господу Кришні. Це вірш і з Падмапурани. У цьому озері Господь Кришна і Шиматі Радарані щодня влаштовували розваги у воді, а на березі проводили танець раса. Насправді кожному, хто хоча б раз у своєму житті омиється у цьому озері, Господь Кришна дарує таку екстатичну любов, яку відчуває до нього Шиматі Радарані. Чар Радакунди такий самий солодкий, як Чар Шиматі Радарані. І слава цієї кунди озера так само велика, як слава Шиматі Радарані. Śrīrādheva-hārestādīya-sarāsī preśtād-bhūtaïsvair-gunār yasyam-śīyutama-davenduraniśam prityātaya-kridati premas-minbhata-rādike-valabhate yasyam-sakritsnānakrī tasya-vāy-mahima-tata-madurima kēnastu-varnyākṣitā своїми дивовижними, трансцендентними якостями Радакунда так само дорога Крішні, як Шиматі Радарані. Саме в цьому озері сповнений всіх багатств Господь Шрі Крішна з великою насолодою і трансцендентним блаженством проводив розваги в товаристві Шиматі Радарані. Кожен, хто хоча б один раз омиється в Радакунді, здобуде такий самий любовний потяг до Шрі Крішни, який відчуває Шиматі Радарані. Хто в цьому світі на силі описати велич і солодкий чар Шрі Радакунди? Цей вірш можна знайти у Говіндалі-Ламряті 7.102. Так Шрі Махапрабу, Магапрабу підносив молитви до Радакунди. Охоплений екстатичною любов'ю, він танцював на березі, згадуючи розваги, які Господь Кришна проводив на березі Радакунди. Після того Шрі Махапрабу Магапрабу позначив своє тіло тілакою з глини Радакунди – за допомогою балабан-реботачар'ї він зібрав трохи глини, щоб взяти з собою. Від радакунди, ще читання Махапрабу, пішов до озера Суманас. Коли Господь побачив звідти пагорб Говардан, його охопила невимовна радість. Коли Господь побачив пагорб Говардан, він одразу поклонився, впавши на землю, наче жердина. Він обійняв один камінь з пагорба Говардана і стратився розуму. Безумний від екстатичної любові, Господь прийшов у селище за назвою Говардан. Там він побачив божество Гарідева і поклонився йому. Гарідев – це втілення на райони, а його оселя розміщена на західній пелюстці лотоса Матури. Божевільний від екстатичної любові, читання Магаприву, став танцювати перед божеством Гарідева. Почувши про дивовижні діяння Господа, всі місцеві жителі посходились побачити Його. Люди були вражені, коли побачили екстатичну любов читані Магапрабу і його вроду. Священики, що служили божеству Гарідева, влаштували Господові дуже привітну зустріч. На Брамакунді Батачар'я зварив поїсти, а Господь омився в Брамакунді і пообідав. На ніч Господь залишився у храмі Гарідева і ввечері став міркувати. Шийчатані Магапрабу думав, «Я ніколи не полізу на пагорб Говардан, але як же я тоді побачу рає. Господь мовчки роздумував над цим, і господь Гопал, знаючи його думки, пішов на хитрість. Зійшовши з пагорба Говардан, господь Гопал дарував зустріч господові Шича та Магаправу, що не хотів вступати на пагорб, бо вважав себе віденим господа Кришни. 26. Гопал жив у селищі Аннакутаграм на пагорбі Говардан. Більшість жителів цього села походили з Раджастану. Пояснення. Село Анна Кутаграм задано у Бактіра Тнакарі п'ята хвиля. Шанегойпурнавілаш. Тут усі гопі і гопи насолоджувались прекрасними розвагами із Шрикришною. Тому це місце також називається Анійор. Тут влаштовували церемонію Анакут. Ошенівасо, коли хто небудь побачить це місце. Всі його бажання виконаються. Сказано також, «Кундираникададейка Нивираганан, Эйтай го палачила, Хойосан го пан». Поглянь на цихащий за кундую, Тут був захований Гопал. Також у Стававали, в 185, Рагунати Даса го сами, сказано, «Браджендра варьярпита бога мучайрадритва бритка ямагарирутка». Коли Нанда Маградж запропонував Пагор Вардан величезну кількість їжі, Кришна прибрав велетенської подоби і щиро запросив усіх прохати в нього благословень. Тоді, ввівши в оману навіть Шиматі Радарані, він з'їв усю запропоновану їжу. Нехай стане моїм притулком це місце Анакута, де Господь Кришна розважався такими іграми. 27 до села прийшла одна людина і повідомила селянам. Зараз турецькі вояки ладнаються напасти на ваше село. Втікайте з села сьогодні вночі, і щоб жодна людина не залишилась. Візьміть божество з собою і йдіть подалі, бо завтра прийдуть вояки-мусульмани. Почувши це, всі селяни дуже стривожились. Насамперед вони взяли Гопала і перенесли його до села Гантулі. Божество Гопала стояло в оселі одного брамана. І йому поклонялись потай. Всі втекли, і село Аннакута спорожніло. Зі страху перед мусульманами божество Гопала переміщали знову і знову. Так, залишивши свій храм, господь Гопал жив то в кущах, то в різних селах. Уранці Шичатані Магапрабу омився в озері Манасаганга і пішов навколо пагорба Говардан. Від одного вигляду пагорба Говардан Шичатані Магапрабу відчув екстаз любові до Крішни. Не припиняючи танцю, він продекламував наступного вірша. Antaya Pramoda Manam Найліпший з усіх виданих це пагорб Говартан. О, подружки! Цей пагорб постачає Кришні і Баларамі, а також їхнім телятам, коровам та друзям пастушкам все потрібне питну воду, ніжні трави. Печери, плоди, квіти і овочі. Так пагорб вшановує Господа. Відчуваючи на собі дотик лотосових стіп Крішни та Баларами, пагорб Говардан виглядає дуже щасливим. Пояснення. Даний вірш – цитата із Шимадбагаватам 10.21.18. Його промовили Гопі, коли Господь Крішна і Баларам осінньої пори пішли в ліс. Гопі, розмовляючи між собою, прославляли Крішну і Балараму за їхні розваги. 35 читання Магапрабу омився в озері Говінда Кунда, і там він почув, що Божество Гопала пішло до Гантуліграми. Тоді, читання Магапрабу пішов до Гантуліграми і побачив божество Господа Гопала. Охоплений екстатичною любов'ю Господь став співати і танцювати. Щойно Господь побачив красу божества Гопала, він поринув у любовний екстаз і продекламував наступного вірша. Після того він співав і танцював аж до вечора. Пояснення. Шіла Бахтєсіданта Сарасхатітакур наводить певні пояснення про Говінда-кунду. На пагорбі Говардан, неподалік від селища Пейта, є селище Анійор. Говінда-кунда розміщена поряд, і там стоять два храми – Говінди і Баладеви. Згідно з деякими джерелами, це озеро викупала цариця Падмаваті. У Бахті п'ята хвиля можна знайти такі слова. «Ей, срі, говінда, кунда, махі, манейка, ета індра, койна, говінде рабі, Говінда Кунда дуже піднесене місце, бо тут відбувається багато духовних подій. Саме тут Індра, зазнавши поразки від Господа Говінди, підносив йому молитви і омивав його. У Стававелі, браджа Віласа 184, є такий вірш Нічай падав відрі тєгаяй Сварганга салілай счакара сурабі, двара бише котсавам Говиндася на вам гавам адипата раджіспутам каутукад Тарят прадурабудса да спорату тад Говинда кундам дрішо. Зі смернім, яким його наповнив великий страх, Індра взяв лотосові стопи господа Крішни і, разом із коровою Сурабі, влаштував церемонію коронації, омиваючи його водами небесної Ганги. Так, дивовижним чином, Крішна проявив свою царську владу над коровами. Я молюсь, щоб ця Ковінда-Кунда, озеро, яке виникло внаслідок цього церемонійного омовіння, вічно була перед моїм взором. Також у Матураканді сказано Ятраві Шікто Багаван Просто омившись у Говіндакунді, людина здобуває звільнення. Це озеро виникло після того, як Господь Індра омив Багавана Срі Кришну. Гантулігран лежить біля двох інших сіл, Білачу та Гопалпури. За переказами, тут уперше зустрілись Радга і Кришна. У Бхахті Ратнакарі п'ята хвиля сказано Сакки Думгавастрегандила Sangopane. Вони зв'язали своє вбрання докупи і сховались під ним. Далі сказано. Пагоя лаякели Вони розв'язали вузол за допомогою Пагої. Тому селище має назву Гантулі вузлик 38. Бамастамараса Кшая Будданда Сапатува читання Магапрабу сказав. Нехай вас завжди захищає ліва рука Ші Крішне, який має очі схожі на пелюстки лотуса. Своєю лівою рукою він, наче іграшку, підняв пагорб Говардан. Пояснення Цей вірш можна знайти у Бхакті Расамрита Сінду 2.1.62 Три Чатаня махапрабу дивився на божество Гопала три дні. На четвертий день божество повернулося до свого храму. Читання Магапрабу йшов за божеством Гопала, співаючи й танцюючи. Велика юрма радісних людей також співала трансцендентне ім'я Крішне «Гарій, гарій». Божество Гопала повернулося до свого храму, а Ший читання Магапрабу залишився біля підніжжя Паурба. Так божество Гопала задовольнило всі бажання Ший Чатані Магапрабу. Такі ласкаві взаємини пов'язують господа Гопалу та його відданих. Коли віддані це побачили, їх сповнила екстатична любов. Шича читання Магапрабу дуже прагнув побачити Гопала, але не хотів ступати на пагорб Говардан. Тоді божество Гопала, вдавшись до хитрощів, спустилося само. Так, винаходячи якийсь привід, Гопал іноді живе в лісовій хащі, а іноді в якомусь селі. Той, хто відданий божеству, приходить його побачити. Два брати, Рупа і Санатана, не ступали на пагорб. Їм господь Гопал також дарував зустріч із собою. У глибокій старості Шиларупа Госамі не міг далеко йти, але бажав побачити красу Гопала. Остерігаючись мусульман, Гопал пішов до Матури, і там цілий місяць прожив у домі від Талешвари. Пояснення. Прийшовши до Вріндавана, два брати, Шиларупа Госамі і Санатана Госамі, вирішили жити там. Наслідуючи приклад Шичатані Магапрабу, вони не хотіли ступати на пагорб, тому що вважали його невідмінним від Крішне, Верховного Бога Особи. Знайшовши привід, божество Гопала дарувало Шичатані Магапрабу зустріч під пагорбом, і так само Гопал пролив ласку на Шілорупа Гусамі і Санатону Госвамі. У глибокій старості через неї Міч Рупу вже не міг піти до пагорба Говардана. Гопал милостиво пішов до Матури і один місяць жив у домі від Талешвари. Тоді Шиларупагосамі зміг надивитись на красу Гопала, втішивши своє серце. Щодо Вітталешвари, Бхакті Ратнакара, п'ята хвиля, наводить таке пояснення. Чайтання <плес> Пріті Tangridekin Ritagite Magna Gurahori, Sri Das Gosamiadi Paramar Shakuri, Sri Vital De Share Koy La Sewa Dikori. Vita Sri Ballababata мав двох синів. Старший Гопінат народився 1432 року, Эриша Кабда, 1510 року нашої ери, а молодший Віталешвар народився 1437 року 1515 року нашої ери і помер 1507 року, тобто 1585 року нашої ери. Віталешвар мав сімох синів – Гірідару, Говінду, Балакрішну, Гокулешу, Рагунату, Ядунату і Ганашяму. Віталешвар дописав багато з батькових незавершених книг, серед яких був «Коментар до Веданта Сутри», Коментар до Шімадбагаватам за назвою Субодині, Відван Мандан, Шінгараса Мандан і Н'ясадеша Віварана. читання Магапрабу приходив до Вріндавана ще до народження Віталешвари. Як згадано раніше, коли Гопал жив у Віталешвари, Шіларупа Госамі був дуже старий. 48. Шіларупа Госамі та його супутники цей місяць жили в Матхурі і дивились на божество Гопали. Коли Рупа-Госамі жив у Матурі, з ним були Гопалбата-Госамі, Рагунат-Дас-Госамі, Рагунат-Бата-Госамі і Локанат-Дас-Госамі. Пояснення. Ші Локанат-Госамі був особистий супутник Ші Чатані Магапрабу і великий відданий господа. Він був житель селища Талакаді, що в області Яшогара, Джесор у Бенгалії. Раніше він жив у Канчападі. Його батька звали Падманаба і, крім нього, у сім'ї був ще тільки молодший брат на ім'я Прагалба Виконуючи наказ Шрі Чатані Магапрабу, Шрі Локанат пішов жити до Вріндавана. Він заснував храм Гокулананда. Шрі Ланаротамда Стакура обрав Локанату Даса Госамі своїм духовним вчителем і став єдиним його учнем. Локанат Дас Госамі не хотів, щоб у читанні Чаритамріті згадувалось його ім'я, тому ми не часто подибуємо згадку за нього в цій славетній книзі. Станція Яшогар розміщена в Бангладеш на залізниці Ебеар. Від залізничної станції треба їхати автобусом до села Сонакалі, а звідти до Кеджури. Звідти треба йти пішки або ж дощового сезону плисти човном до селища Талакалі. У цьому селі донині живуть нащадки молодшого брата Локонати Госамі. 50. Бугарба Госай, Аршіджіба Госай, Шідадава Ачар'я Арговінда Госай. Бугарба госамі, Шиджива госамі, Шиядава, Чаря і Говінда госамі також були разом із Шилою рупою госами Також із ним були Ши Удава Дас, Мадава, Ши Гопала Дас і Нараяна-дас. А також із ними був великий віданий Говінда, Вані кришна Дас, Пундарі Какша, Ішана і Лагу Гаридас. Пояснення. Лагу Гаридаса не слід плутати з Гаридасом молодшим, що наклав на себе руки в Праязі. Відданого часто називають Гаридасом, і тому Гаридасів багато. Головний серед них усіх Такор Гарідас, був також Мадям Гарідас. У Бактєраднакарі Шоста Хвиля наведено перелік багатьох із головних відданих, що супроводжували Шілорупу Гусамі. Гусамі Гопала Баата Аті Гунера Алої Шімадава Шіпараманан Депата Шімаду Пандіта Джандра Чарітрас <плес> Чарія Преймі Кришна Дас Кришна Даса Брамачарі Дадава Ісан Ші Говиндавани, Кришна дасатти удар, Ші удава маді маді, горе гатти джар, Дві даса, Кришна даса кавирад, Ші Гопала даса джангра, а ловки ка Ші Гопала мадаваді джатика вайшнав. Із Ші Дуї Рупої були такі вайшнави. Милостивий Гопал Бата госамі, Бугарба госамі, Ші Локонад Дас гусами, обитель чеснот, Шри Мадава, Ші Парамананда Батачаря, Шри Маду Пандит, Крішнадас Брамачарі, Ядава Ачаря, Милостивий Нараяна, Ші Пундари Госамі, Говінда, Ішана, Шрі Говінда, Великодушний Івані Кришна Дас, Шрі Удава, що бував у Бенгалії, Дві Джагарі Дас, Кришна Дас Шрі Гопал Дас, Чиє тіло було цілковито духовне, Шрі Гопала, Мадава і багато інших. 53. Рупа Госамі в супроводі всіх цих відданих з великою радістю відвідав господа Гопала. Проживши у Матурі один місяць, божество Гопала повернулося до своєї обителі, і ширупа Госами повернувся до Вріндавана. У цій історії я розповів про милість господа Гопала. Шри Чайтані Магапрабу побачив божество Гопала і пішов далі до Шри Кам'явана. Пояснення. Кам'яван згадано в Аді Варахапурані. Чатуртам ванамуттамам Господь Шіва сказав, найліпший з цих лісів четвертий, що зветься Кам'яка. О, богини Деві, кожен, хто прийде туди, стає гідний насолоджуватись в величому її убителі. У Бахті Раднакарі п'ята хвиля також сказано. Ей, Кам'явани Кришна, ліла манугар, корі стана кунда багутар, Кам'явани датратірта леканагітар. У цьому Кам'явані Кришна влаштовував захопливі розваги. Тут ви зможете отримати даршан багатьох ставків та інших трансцендентних місць. Я не можу навіть записати назви всіх священних тіртх, які можна побачити у Кам'явані. 56. Як читання Магапрабу обходив Вріндаван, описано вже раніше. У такому самому екстазі він обходив весь терен Вріндавана. 57. Відвідавши місця кріщених розваг у Кам'явані, Шичатані Магапрабу пішов до Нандішвари – там він поринув у любовний екстаз. Пояснення. Нандішвара – це оселя Магараджінанди. 58. Шичитання Магапрабу омивався у всіх славетних озерах, починаючи з озера Павана. Після того він піднявся на пагорб і став розпитувати місцевих людей. Пояснення. Павана саровару описано в Матхурам Гатмі. Паване сарасіснатва крішнам Нандішварегірау Дріштва нандам, яшодамча, сарвабіштам, авапнояд. Хто омиється в озері Павана під пагорбом Нандішвара, той побачить там Крішну разом із Нандою та Яшодою і досягне всього, чого бажає. 59. Китчудеве муртігої парватав паре, лука коге муртігої Магапрабу запитав, на цьому пагорбі є які-небудь божества? Місцеві жителі відповіли, «На пагорбі є божества, але вони стоять у печері. Там є батько і матір, чиї тіла прекрасної будови, а між ними прекрасна дитина з трьома вигинами в тілі». Почувши про це, Шийчатанні Магапрабу дуже зрадів. Віднайшовши печеру, він побачив у ній три божества. Шийчатанні Магапрабу вшанував Нанду Махараджу та матір Яшоду і в великому любовному екстазі доторкнувся до тіла Господа Крішни. Господь щодня співав і танцював в любовному екстазі. Нарешті він прийшов до Кадіравани. Пояснення. Кадіравано описано в бакті Ратнакарі п'ята хвиля. Дека Кадіравана, відео джагати, вішнолока, прапті ей то, ґаманаматрейте, поглянь на ліс Кадіравану, відомий на весь Усесвіт. Якщо людина прийде до Кадіравани, вона відразу ж підніметься до вішнолоки. 64 Побачивши місця розваг Господа Крішне, шітання пішов до Шешашаї, де побачив лакшмі і продекламував наступний вірш. Я те суджата чаранам бурогам станешу, біта санай прияда дима и каркасешу, те на та вим мата си та дві та те світ, кур пади бир Браматиди, аюшамна. Коханий,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 Після того, що читання Магапрабу побачив Келатірту, а тоді пішов до Бандіравани. Перебравшись через Ємуну, він пішов до Бадравани. Пояснення. У Бакті сказано, що в Келатірці Шикришна і Баларам гралися з друзями-пастушками цілий день. Матері Яшоді доводилось їх гукати, щоб вони помились і пообідали. Після того, що читання Магапрабу відвідав Шріван і Логаван. Далі він пішов до Магавана і побачив Гокулу, місце ранніх дитячих розваг Господа Кришне. Пояснення. Про Шрі Ван, що зветься також Білваван, Бхакти каже, Девата пуджіта Білвавана Соба мой. Прекрасному лісу Білваван поклоняються всі півбоги. Про Логаван Бхакти п'ята хвиля каже, «Логаване Кришне радбута Гоучаран, ета лога Джангага Сурева Дей Багаван». У Логавані господь Кришна пас корів. Тут був убитий демон Лоха Джанга. Магавану у Бакті «П'ята хвиля» описано так. Поглянь на дім Нанди і Яшоди в Магавані. Поглянь на місце народження господа Кришни. Магаван і місце народження господа Кришни, Гокула – це одне й те саме. 68. Побачивши місце, в якому Шрі Кришна повалив двійко дерева Раджуна, Срі Махапрабу Магапрабу впав у великий любовний екстаз. Відвідавши Гокулу, Шрі Чатані Магапрабу повернувся до Матхури, де оглянув місце народження Господа. Там він жив у домі Санорія Брамани. Побачивши юрби людей, що приходили до нього в Матхурі, Шрі Чатані Магапрабу пішов звідти до Тірти. Там він оселився на безлюдді. Пояснення Акрура тірту також, загадано, в Бактіратнакарі п'ята хвиля. Декосриніваз, ей Акрура, Грамите, Срикришна, Чи, Таня Прабу, Чи, Ля, Нанібрите. Шинівасо, поглянь на це селище Акрура. Тут, у відлюдному місці, жив Ший Читання Магапрабу. 71. Наступного дня Ший Читання Магапрабу пішов до Вріндавана і омився в заводі Калії та Праскандані. Пояснення. Каліаграду згадано в бакті Ратнакарі «П'ята хвиля». «Ей, папа, стане я сіді, Коли людина омивається в Каліаграді, вона звільняється від усіх гріхів. Омившись у Каліаграді, можна також досягнути успіху в бізнесі. 72. Убачившись святе місце Праскандана, Сирича та Нямагапрабу пішов до Двадашадіті. Звідти він пішов до Кесі Тірти, а коли побачив місце, де проходив танець раса, від любовного екстазу він знепритомнів. Коли Господь прийшов до тями, він став качатись по землі. Він то сміявся, то плакав, то танцював, то падав. Також він голосно співав. У такому трансцендентному заході сріча Таня Магапрабу щасливо провів той день у кеші Тірці. Увечері він повернувся до Акрура Тірти і поїв. Наступного ранку, ще й читання Магаправу, знову пішов до Вріндавана і омився у Чіргаті. Далі він пішов до Тентулітали і там відпочив. Це Тамариндове дерево Тентолітал було дуже старим і стояло ще з часів Ігор, господа Крішне. Під деревом був блискучий поміст. Поблизу Тентолітала текли води Ямуни, і тому там повівав прохолодний вітерець. Сидячи там... Господь споглядав красу Вріндавана і води Ямуни. Шичитання Магапрабу сідав під старим тамариндовим деревом і повторював святе ім'я Господа. О півдні він повертався до Акруратірти обідати. Всі, хто жив поряд із Акруратіртою, приходили подивитись на шичитання Магапрабу. І через великий натовп Господь не міг спокійно повторювати святе ім'я. Тому шичитання Магапрабу йшов до Вріндавана і сідав навіть людді – де він міг повторювати святе ім'я до півдня. По обіді люди могли поговорити з ним. Господь кожному говорив про важливість оспівування святого імені. Тоді ж до Шичатані Магапрабу якось прийшов Вайшнав на ім'я Кришнадас. Він був сімейний чоловік Касти Кшатрі, і його дім стояв на другому березі Ямуни. Кришнадас омився у кеші тірці і йшов до Каліядаха, коли раптом, побачивши читання Махапрабу, що сидів під Амліталою, тентоліталою. Побачивши вроду Господа і його екстатичну любов, Кришнадас був глибоко вражений. Сповнений почуттів екстатичної любові, він шанобливо поклонився Господу. Шийчитання Махапрабу запитав Кришнадаса: "Хто ти? Де твій дім?" Кришнадас відповів: "Я найниціший із сімейних людей. Я належу до касти Раджпутів, і мій дім стоїть навпроти на другому березі Ямуни. Але я хочу стати слугою Вайшнавів. Сьогодні мені приснився сон згідно з ним. Я прийшов сюди і знайшов тебе. Тоді, ще читання Магапрабу, дарував Кришнадасу свою безпричинну милість, обійнявши його. Від екстатичної любові Кришнадас збожеволів і став танцювати і співати святе ім'я Кришнадас пішов до окружа тірти разом із Господом і йому дали рештки їжі Господа. Наступного ранку Кришнадас пішов разом із ший читанюю Магапрабу до Вріндавана, несучи його глек з водою. Таким чином, Крішнадас залишив дружину, дім і дітей, щоб побути із ший читаню Магапрабу. Хоч куди Господь ішов, скрізь усі казали у Вріндавані знову проявився Крішна. Одного ранку до окружа тірти прийшло багато людей з Вріндавана і почали голосувати. Побачивши шича та нюмагабу, всі шанобливо поклонились його лотосовим стопам. Тоді Господь запитав їх, звідки ви всі йдете? Люди відповіли Крішна знову проявився у водах заводі Калії. Він танцює на капторах Змія Калії, і на цих каптурах виблискують самоцвіти. Всі бачили самого Господа Крішну, що до цього немає сумніву. Почувши це, ший читання Магапрабу засміявся. Він сказав, «Це все правда. Три ночі поспіль люди ходили до Калядаги дивитись на Крішну і всі повертались зі словами «Тепер ми побачили самого Крішну». Всі приходили до ший читання Магапрабу» і казали «Тепер ми безпосередньо побачили Господа Крішну». Так, з ласки богині мудрості, вони казали правду. Коли люди бачили Шри Чатаню Магапрабу, вони справді бачили Крішну, але, покладаючись на своє недосконале знання, помилково дивились не в той бік. Нарешті Балабадра Батачаря прийшов до лотосових стіб Шри читання Магапрабу з проханням. Він сказав, будь ласка, дозволь мені піти і на власні очі побачити Господа Крішну. Пояснення. Спантеличні люди, що приходили до Шрічитанні Магаправу, справді бачили Господа Крішну, але помилялись, гадаючи, що Господь Крішна з'явився в заводі калії. Всі вони казали, що бачили безпосередньо самого Крішну, що проводив розваги на головах змія калії, і казали, що на головах у калії вогнем палали самоцвіти. Вони просто будували умоглядні припущення на підставі недосконалого знання. І тому Ший Чайтаню Магапрабу бачили як звичайну людину, а Рибальський Ліхтар – як Крішну. Щоб бачити речі так, як вони є, треба дивитися на все у світлі милості духовного вчителя. А якщо хтось намагатиметься побачити Крішну прямо, він може переплутати Крішну зі звичайною людиною, а звичайну людину з Крішною. Бачити Крішну слід згідно зі словами ведичних писань, які доносить до нас свідомий своєї суті духовний вчитель. Щира особа може побачити Крішну через прозоре середовище Шрі Гурудева, духовного вчителя. Без світла знання, яке дає духовний вчитель, людині не вдасться побачити речі так, як вони є, навіть якщо вона постійно буде поряд із духовним вчителем. Цей випадок на каля дуже повчальний для всіх, хто хоче прогресувати в свідомості Крішни. Коли Балабадра Баттачар'я попрохав дозволу піти подивитись на Крішну в каля Шича Тані Магапрабу лагідно вдарив його по плечу і сказав «Ти вчена людина, але зробив із себе дурня, піддавшись оманливій мові інших дурнів». Пояснення Майя така сильна, що навіть така людина, як Балабадра Баттачаря, який постійно був поряд із Шича Тані Магапрабу, піддався оманливій мові нерозважливих людей. Він хотів піти до Каліадахи, щоб побачити самого Крішну. Але Срідчитанні Магапрабу, як первинний духовний вчитель, не дозволив своїм услузі вчинити так нерозумно. Отож, Срідчитанні Магапрабу вичитав йому, ляснувши по плечі, щоб повернути до реальної свідомості Кришни. -кале, Чому б це Кришна з'являвся за епохи Калі? Люди, що не мають розуму, просто помилилися і всіх баламутять, здіймаючи галас. Пояснення Перше твердження Шрича Тані Магапрабу – Кришна Кенедарасан Дібе Калікале Спирається на писання. За писаннями Кришна з'являється за два юги, але ніколи не з'являється у своїй власній подобі за каліюги. В каліюгу Він з'являється, приховуючи свою подобу. У Шимадбагватам 11.5.32 сказано – Кришна, кришна, кришна з'являється за епохи Калі в подобі відданого ши Четані Магапрабу, якого завжди оточують його довірені воїни Ші Адвайта Прабу, Ші Нітянанда Прабу, Ші Прабу і Гададар Прабу. Хоча Балабадра Батачаря слугував особисто самому Господові Крішні, що грав роль відданого читані Магапрабу, він переплутав Господа Крішну зі звичайною людиною, а звичайну людину з Господом Крішною тому що відхилився від приписів шастри й гуру. 102. Не сходь з розуму, сиди вдома, а дивитись на Крішну, підеш завтра ввечері. 103. Наступного ранку побачити, що і читання Магаправу прийшло кілька поважних добродіїв, і Господь запитав їх, ви дивились на Кришну? Ці поважні добродії відповіли. Вночі в заводі Калі рибалка запалює на своєму човні ліхтар і завдяки тому ловить багато риби. Дивлячись на це здалеку, люди помилково гадають, що бачать Крішну, який танцює на тілі змія калії. Ці нетямущі люди човен вважають за змія калію, а ліхтар – за самоцвіти на його каптурах. Рибалку люди помилково вважають за Крішну. Насправді, Господь Крішна повернувся до Вріндавани. Це правда. І правда також те, що люди його бачили. Але вони дивляться за Крішною не там, де треба. Це все одно, що переплутати пень із людиною. Уяснення. Слово стану означає сухе дерево без листя. Здалеку таке дерево може видатись людиною. Це називається стану пуруша. У Вріндавані жив Шича таня але місцеві жителі вважали його за звичайну людину, а рибаря вони приплутали з кришною. Кожній людині властиво робити такі помилки. Чи читанню Магапрабу помилково вважали за звичайного санясі, рибалку помилково вважали за Кришну, а ліхтар за блискучі самоцвіти на каптурах калії. -тумі -на Тоді ще читання Магапрабу запитав їх, де ви бачили самого Кришну? Добродії відповіли. Ти санясі, зреченик, отже ти рухомий Нараяна, Джангама Нараїна. Пояснення. Це ідея філософії Майавади. Філософія Майавади обстоює ідею імперсоналізму, твердячи, що Нараян, верховний богособа, має форми і що безособистісний браман можна уявляти собі в будь-якій подобі, як Вішну, Господа Шіву, Вівасвана, Ганешу чи Деві Дургу. За філософією Майавади, коли людина стає сан'ясі, її слід вважати ходячим Нараяною. Філософія має Вади твердить, що справжній нараїна не ходить, тому що він безособистісний і через те не має ніг. Отже, за філософією має Вади кожен, хто стає саннясі, проголошує себе нараїною. Нерозумні люди вважають цих звичайнісіньких людей за верховного Бога особу. Це називається віварта вада. Шіла Бактисіданта Сарасфадітакур щодо цього зазначає. Вираз Джанга Нарайна» означає, що безособистісний браман прибирає обрисів і ходить повсюди в образі санясі Маєваді. Це проголошує філософія Маєвади. Данда граган матрин наро нараяно бавет. Просто взявши данду зреченого ступеню Саняси, людина відразу перетворюється в Нарайну. Тому санясі Маєваді звертаються одне до одного словами Омнамо Нараяная. Так, один Нарайна складає шану іншому Нарайні. Насправді жодна людина не може стати нараяною. Як каже головний з усіх санясів Маєваді, Ши Шанкарачар'я, нараяна паро в'яктат. Нараяна не є творіння матеріального світу, нараєна понад матеріальним творінням. Через обмежене знання Санясі Маєваді гадають, що нараяна, абсолютна істина, народжується людиною. А коли усвідомлюється, стає нараяною знову. Їм ніколи не спадає на думку запитання, навіщо Нарайані в Верховному Боговій особі, якщо він досконалий, приймати нижче становище людини, а тоді знову робитися нараїною. Чому Нараїна повинен ставати недосконалим? Навіщо йому з'являтись в людському образі? Ши читання Магапрабу у Вріндавані дуже добре це все роз'яснив. Кришна, Томадекі, Добродії додали. Ти з'явився у Вріндавані, як втілення Кришни. Просто побачивши тебе, всі здобули звільнення. Ще читання Махапрабу відразу вигукнув. Вішно, Вішно, не називайте мене верховним богом особою. Джіва ніколи не може стати Кришною. Ніколи не кажіть такого. Пояснення. Ши Чатані Магапрабу відразу проголосив, що живу істоту, нехай яка вона піднесена, ніколи не слід рівняти до верховного бога особи. Все вчення Чатані Магапрабу заперечує моністичну філософію школи Маєвади. Серцевина вчення свідомості Кришни полягає в тому, що джіву, живу істоту, ніколи не можна вважати за Кришну чи Вішну. Докладніше це розгорнуто в подальших віршах. Саньясі на зреченому ступені життя безперечно невід'ємна частка довершеного цілого, як світлосяйна корпускула сонячних променів, невід'ємна частка самого сонця. Крішна – наче сонце, сповнений шести багатств, а жива істота – це лише часточка довершеного цілого. Живу істоту і абсолютного Бога-особу ніколи не слід рівняти, як іскорку, ніколи не слід рівняти до цілого вогнища. Пояснення. Саняс і вважають, що вони браман і безпідставно іменують себе Нарайеною. Учні школи Маявади, прихильники монізму, їх називають смартабраманами, це, зазвичай, брамани господарі що вважають сан'ясі маєваді завтілених на раїн і кланяються їм. Ще читання Магаправу проти цього неавторитетного звичаю, наголошуючи на тому, що сан'ясій – це всього-навсього маленька частка Всевишнього, чіткана діва. Іншими словами, сан'ясій – ніхто інший, як звичайна жива істота. Він аж ніяк не на района, як оце корпус кола сонячного світла, аж ніяк не саме сонце. Жива істота становить лише часточку абсолютної істини, тому на жодному рівні досконалості жива істота не може стати верховним богом особою. Вайшнавське вчення завжди засуджує цю ідею Майевади. Сам Ши Четаням заперечив цю філософію. Коли Майеваді приймають санясо і починають вважати себе нараїною, вони так бундючаться, що навіть не заходять до храму на поклонитись. Вони тішать себе хибною думкою, що вони сам нараїна. Хоча санясі Маєваді можуть віддавати шану іншим санясі і називати їх нараїною, вони не заходять до храму Нараїни, щоб віддати шану йому. Ці санясі-маєваді гідні всілякого осуду. Їх вважають демонами. Веди чітко стверджують, що живі істоти являють собою підпорядковані невід'ємні часточки Всевишнього. Еко багонам каман. Верховна істота Кришна підтримує всі живі істоти. 114. Гладиня самвідаш лишта, саджідананда ішвара, савидя самвіто джіва, санклеша нікаракара, верховний богособа, верховний повелитель завжди сповнений трансцендентного блаженства, і його завжди супроводжують енергії хладінь та самвіт. Однак зумовлена душа завжди покрита невіглаством і зазнає троїстих страждань. Отже, вона являє собою сховище всіляких злигоднів. Дану цитату звішно самі наводить Шідар Свамі у Бавартадіпіці коментарі до Шімат Багватам 1.76. Дурень, який каже, що Верховний Богособа рівний живій істоті безбожник. І на нього чекає кара володаря смерті Ямараджі. Пояснення. Шіла Бактисіданта Сарасаді Такур каже, що слово пашанді стосується до того, хто вважає підвладно ілюзорній енергії живу істоту рівною верховному Богові особі, трансцендентному до всіх матеріальних якостей. Інший тип пашанді – це ті, хто не вірить у духовну душу, вищу енергію Господа і тому не розрізняє дух і матерію. Описуючи одну з образ проти святого імені, а саме образу Шруті Шастра Ніндана, ведичну літературу, Джіван сам пише у Бхакті Сандарбзі. «Я та гейна, датта шаба, пасака, нам нам. Ті, хто поклоняється імперсоналістам, як от Даттатреї, також Пашанді. У зв'язку з образою Ахам Мама Будді, чи Дегатма Будді, вважати себе тілом, Дівого сами пише. Дейво дравина диніміт пашанда сабдейна чадаса парадха пашанда Тих, хто надміру занурений в тілесні уявлення і потреби, називають пашанді. В іншому місці Бхактісандарбе сказано: девата, ева дадатича ти вигхея сватантро вапі кармасу. Пашанді – це той, хто вважає півбогів рівними верховному Богові особі. Через такі уявлення Пашанді поклоняється будь-якому півбогу, наче верховному Богові особі. Того, хто порушує накази духовного вчителя, також вважають Пашанді. Слово Пашанді вжито в багатьох місцях Шимадбагаватам 4.2.28, 30.32, 5.6.9, 12.2.13 і 12.3.43. Загалом пашанді – це невідданий, що не погоджується з судженнями вед. У Гарі Бактів 1.117, наведено цитату з Падмапорани, яка описує пашанді. Ще читання Магапрабу цитує цей вірш далі. 116. девам, вікшета, того, хто ставить півбогів, як оце Брама та Шіва, на один рівень з нараєною, слід вважати за блюзніра Пашанді. Коли читання Магапрабу пояснив різницю між звичайною живою істотою і верховним богом особою, ці добродії сказали, ніхто не вважає тебе за звичайну живу істоту. Ти в усьому подібній крішні, як тілом, так і якостями За рисами твого тіла ми бачимо, що ти ніхто інший, як син Магараджінанди Хоча первинний колір твоєї шкіри покрило золоте сяйво твого тіла Як пахощі мускусу не сховати, загорнувши його в тканину Так само не сховати твої якості верховного богоособи Воістину твої якості незвичайні і виходять за межі уяви звичайної живої істоти Просто побачивши тебе, весь світ страчається розуму від екстатичної любові до Крішни. Навіть жінки, діти, старі люди, м'ясоїди і люди найнищої касти, хоча б раз тебе побачивши, відразу починають повторювати святе ім'я Крішне, танцюють, мов божевільні, і стають духовними вчителями, які можуть звільнити весь світ. Не кажучи вже за тих, хто тебе побачив, навіть ті, хто почув твоє святе ім'я, страчаються розуму від екстатичної любові до Крішни і стають спроможні звільнити три світи просто почувши твоє святе ім'я, собакоїди стають святими. Твою надзвичайну могутність не передати словами. савана Що вже казати про духовний ріст тих, хто бачить Верховного Бога Особу віч, -навіч? коли навіть народжений у сім'ї собакоїдів одразу ж стає достойний приносити ведичні жертви, якщо один раз промовляє святе ім'я Верховного бога чи прославляє його, слухає про його розваги, кланяється йому або хоча б згадує про нього. Пояснення цього вірша Шімад-паготам 3 33 6 можна знайти у Мад'ялілі главі 16, вірші 186. Це лише другорядні прояви твоєї величі. За своєю первинною природою ти син Магараджінанди. Пояснення. Первинні якості чогось називаються сварупа, а похідні від них ознаки називають татасталакшана – другорядні ознаки. Велич другорядних якостей Господа доводить, що він первинний Верховний Богособа, син Маградінанди. Людина, яка це зрозуміла, визнає шичитання Магапрабу за Верховного Бога особу Господа Шикришну. Тоді шичитання Магапрабу дарував усім цим людям свою безпричинну милість, і всі поринули в екстаз любові до Бога. Після того всі повернулись додому. Ши читання Магапрабу пожив біля Крура Тіртги кілька днів. Він звільнив усіх тамтешніх жителів, просто роздаючи святе ім'я Крішне і екстатичну любов до Господа. Браман, учень Мадавендрипурі, ходив по Матхурі від дому додому і надихав інших браманів запрошувати до себе читання Магапрабу. Отож, усі поважні люди матхури, на чолі з матхурськими браманами, приходили до Балабадри Батачарі запрошувати Господа на гостину. В один день надходило від десяти до двадцяти запрошень, але Балабадра Батачаря згоджувався тільки на одне. Не всі діставали змогу запросити ши читанню Магапробу особисто, тому деякі прохали санорія Брамана, щоб він умовив Господа прийняти їхнє запрошення. Шийчатані Магапрабу з великим смиренням запрошували брамани з різних місць, як оце Канікумджа і Південна Індія. Усі вірні послідовники ведичної релігії. Вони приходили до Акрура Тірти з самого ранку і починали готувати. Піднісши обід Шалаграма Шілі, вони пропонували його Шийчатані Магапрабу. Пояснення. Є брамани, що звуться Панча, Гоура браманами і походять з п'яти областей Північної Індії. А є брамани, що звуться Панджадакшинаттє браманами і походять із п'яти областей Південної Індії. Області Північної Індії – це Кання Сарасвата, Гоура, Майтхіла і Уткала. Області Південної Індії – це Андра, Карнатака, Гуджарат, Дравіда і Магараштра. Браманів з цих місць вважають дуже вірними послідовниками ведичних засад. Їх визнають за чистих браманів. Вони строго дотримуються видишних засад і не осквернені брудною тантричною практикою. Всі ці брамани шанобливо запрошували читання магапрабу на обід. Якось читання Магапрабу сидів на березі акруратірти біля місця для умовіння і міркував наступним чином. Пояснення. Акрура Тірта розміщена на дорозі між Вріндаваном і Матурою. Коли Акрура віз Кришно і Балараму до Матури, на цьому місці Господь перепочив і омився в Ямуні. Коли Кришна з Баларамою омивались, Акрура побачив у воді весь світ Вайкунти. Жителі Вріндавани також бачили тут, у воді планети Вайкунти. Акрур, Ши читання Магапрабу міркував. У цьому місці для умовіння Акрура бачив Вайкунту, духовний світ, а всі жителі Браджі бачили тут Голокафріндавану. Подумавши про те, як Акрура стояв у воді, Ши читання Магапрабу відразу ж стрибнув у воду і якийсь час не виринав. Побачивши, що Ши Чатані тоне, Кришнадас став голосно волати. Відразу ж прибіг Балабадра Батачаря і витягнув Господа з води. Після того Балабан Ребатачар'я відвів Санорія Брамону в бік і став з ним радитись. Балабан Ребатачар'я сказав, «Сьогодні я був поряд, і тому я зміг витягнути Господа з води. А якщо він стане тонути у вріндавані, хто йому допоможе? Тепер тут цілий натовп людей, і ці запрошення сильно заважають, а Господь до того ж постійно охоплений почуттями екстазу. Я не бачу в цій ситуації нічого хорошого». Було б добре, якби нам вдалося забрати ще читання Махапрабу з Ріндавана. Така моя остаточна думка. Самрія Брамана сказав: "Поведімо Господа до Праяга. Ходімо туди берегом Ганги. Йти цим шляхом буде дуже приємно. Ходімо до святої 44, шетри, омиймося там Ганзі, а тоді ведімо ще читання Махапрабу далі. Тепер почався місяць Маг, якщо ми зараз підемо до Праяга, то дістанемо нагоду кілька днів омиватись у Ганзі під час Макара Санкранті". Уяснення. Люди донині приходять на Магмелу, мелу щоб омитись у Ганзі в місяць Маг. Це дуже давня мела, свято, що триває з непам'ятних часів. Сказано, що з того часу, як Господь у подобі Могині забрав глек із нектаром і приніс його до Праяга, святі люди щороку збираються там святкувати Магмелу. мелу що 12 років там святкують Кумба-Мелу. Це великий фестиваль, на який сходяться святі люди з усієї Індії. Брамана хотів скористатися з нагоди магмели і омитися там. Омовіння у місці злиття Ганги і Ямуни біля Алгабадської фортеці у праязі згадано в явних писаннях. Якщо людина прийде до Праяга і омиється в місці злиття Ганги і Ямуни в місяці маг вона здобуде результат пожертви сотень і тисяч корів. Плід такої праведної діяльності можна здобути просто омиваючись там три дні. З огляду на це, Санурія Браман дуже хотів піти до праяга і омитися там. Зазвичай з цього користаються кармі – корисливі трудівники. Вони омиваються в праязі в місяці маг, сподіваючись майбутньої винагороди. Ті, хто став на шлях відданого служіння, не дуже стараються дотримуватись цього методу кармакандія. 146 Санурія Браменові далі. Будь ласка, розкажи Шичатані Магапрабу про свою гризоту, а тоді запропонуй щоб ми всі пішли до Праяга на день повні місяця Маг Скажи Господи про те, який би ти був щасливий піти понад берегом Ганги Тоді Балабадра батачар'я звернувся до Шичатані Магапрабу з подальшим благанням. Сагите на парі амі локера гарбарі Німандрана лока Балабадра батачаря сказав Господу я більше не здатний зносити весь той клопіт, якого завдає натовп людей. Люди приходять одне за одним, щоб запросити на обід. З самого ранку сюди приходять люди і, не заставши тебе, просто морочать мені голову. Я був би дуже щасливий, якби ми пішли звідси дорогою понад Гангою. Тоді ми зможемо, прийшовши у праяк, скористатися з нагоди омитися в Ганзі під час макара санкранті. Пояснення. Для умовіння в Ганзі під час Магмели є дві дуже сприятливі нагоди – під час молодика і під час повні місяця Маг. Мій розум став дуже збуджений, і я вже не можу терпіти цей неспокій. Тепер все залежить від дозволу твоєї господньої милості. Я прийму все, що ти хочеш. Шрі Читані Магаправо не хотів залишати Вриндаван, але, щоб задовольнити бажання свого відданого, він звернувся до нього з милою мовою. «Туміа май ані декайла бріндаван, ейрина -рі аміна рібо коріте содан». читання Нямагапрабу сказав, «Ти привів мене сюди і показав мені бріндаван. Я маю перед тобою великий борг, відплатити який я нездатний. Все, що ти захочеш, я мушу робити. Куди ти мене поведеш, туди я й піду». Наступного ранку Шича Таня Магапрабу піднявся в досвіта. Омившись, він поринув у почуття любовного екстазу, знаючи, що прийшов час залишати Вріндаван. Хоча зовні Господь не давав знаки, розум його переповнювала екстатична любов. Балабадра Батачаря сказав «Ходімо до Махавана, Гокули». Сказавши це, Балабадра Батачаря посадив Шича Таню в човен. Вони переправились через річку, і Балабадра Батачаря повів Господа за собою. Раджпут Кришнадас і Санорія Браман дуже добре знали дорогу понад Гангою. Так вони йшли якийсь час, поки Шичатані Магапрабу побачивши, що віддані втомились, підвів їх до дерева і сів у затінку. Неподалік від дерева паслося багато корів, і дивлячись на них, Господь був дуже втішений. Раптом один пастушок заграв на флейті, і Господа переповнили почуття любовного екстазу. Переповнений екстатичною любов'ю, Господь знепритомнів і впав на землю. З рота йому йшла піна, а дихання увірвалося. Коли господь лежав непритомний, під'їхали десятеро озброєних вершників з війська мусульманських патанів. Наблизившись, вони спішились. Побачивши непритомного господа, вояки подумали, «Цей Сан'ясі, мабуть, мав багато золота». «Ці чотири негідники, мабуть, отруїли Сан'ясі дгутурою і забрали його багатство». З цими думками патханські вояки схопили всіх чотирьох і вирішили їх убити. Тут обидва бенгальці затремтіли. Пояснення. Чотири особи – це Балабадра Батачаря, його помічник Браман, Раджапут Кришнадас і Санурія Браман, відданий Мадавендрипурі. Кришнадас Раджапут Нірабая Себар, Сейві Пранірбай Семукебарадар. Відданий Кришнадас, що належав до роду Раджапутів, не знав ніякого страху. Санурія Брамана – був також безстрашний і відважно заговорив. Браман сказав, «Ви, патанські вояки, всі підпорядковані вашому цареві. Ходімо до вашого командувача і нехай він вирішує. Цей сан'ясі – мій духовний вчитель, а я сам з матури. Я – Браман, і я знайомий з багатьма, хто служить у мусульманського царя. Цей сан'ясі хворий і тому іноді вмліває». Будь ласка, сядьте тут, і ви побачите, що він дуже скоро опритомніє і повернеться до свого нормального стану. Сядьте тут на хвильку, а нас тримайте під арештом. Коли Санясі прийде до тями, можете розпитати його, а тоді, якщо захочете, зможете нас всіх вбити. Патанські вояки сказали, Ви всі негідники. Один з вас походить із західних земель, один з області Матури, а решта двоє, що трусяться, походять із Бенгалії. Раджпут Кришнадас сказав, Мій дім поряд, і я маю близько двохсот вояків-турків та десь із сотню гармат. Варто мені голосно крикнути, і вони негайно будуть тут. Вас вони повбивають, а ваших коней та сідла заберуть у трофей. Бенгальські прочани не негідники. Це ви негідники, бо ви хочете вбити паломників і пограбувати їх. Почувши такі викличні слова, патганські вояки завагались. Аж тут раптом ши читанням габрабу опритомнів. Повернувшись до тями, Господь голосно вигукнув святе ім'я. Горі, гарі!". гарі Господь здійняв руки вгору і почав танцювати в любовному екстазі. Коли Господь в любовному екстазі вигукнув святе ім'я, мусульманським воякам здалося, що їм у серце вдарила блискавка. Охоплені страхом, патанські вояки негайно звільнили всіх чотирьох. Отож шитання Магапрабу не бачив своїх супутників під арештом. Балабадра батачеря підійшов до шитані Магапрабу і посадовив його. Побачивши мусульманських вояків, Господь прийшов до тями. Всі мусульманські вояки підійшли до Господа, поклонились Його лодосвим стопам і сказали «Ось чотири негідники, ці негідники напоїли тебе ту турую. Задурманивши тебе, вони забрали всі твої багатства». Шийчитання Магаприву сказав «Це ніякі не негідники, вони мої супутники. Я же брак сан'ясі і не маю ніяких багатств. Я хворий на епілепсію і тому іноді непритомнію». Ці чотири особи зі своєї ласки піклуються про мене. Серед цих мусульман був один дуже поважний добродій. Він був вдягнутий у все чорне. Люди називали його святим. Коли цей святий чоловік, побачивши читання Магаправу, серце його зм'якло. Він захотів поговорити з Господом і на підставі свого писання, Корану, довести вищість безособистісного брамана. Коли він намагався на підставі Корану довести вищість погляду на абсолютну істину, як на безособистісний браман, Кши Читання Магапрабу спростував його докази. Хоч які докази він наводив, Господь усі їх спростовував. Нарешті той занімів і не міг більше нічого сказати. Кши Читання Магапрабу сказав, «Безперечно, Коран доводить теорію імперсоналізму, але кінець кінцем – він цей імперсоналізм спростовує і втверджує особистісного Бога. Коран визнає, що врешті-решт існує тільки один Бог. Він сповнений всіх багатств, а його тіло – чорноватого кольору. Пояснення. Явлене писання мусульман – це Коран. Є одна мусульманська сампрадая, послідовники якої звуться суфіями. Суфії тримаються імперсональних поглядів, вірячи в єдність живої істоти з абсолютною істиною. Їхнє головне гасло це Аналагак. Сам продає суфій, безперечно, бере початок від імперсоналістів, послідовників Шанкарачарі. 191. Саттиданандадея Пурана Сварупа, Сарватма, Сарвага ниття, Сарватисарупа. Згідно з Кораном, Господь має сповнене блаженство, трансцендентне тіло вищої природи. Він абсолютна істина, всепронизуюча, всезнаюча і вічна істота. Він жило всього. Творення, підтримання і знищення Всесвіту відбувається завдяки йому. Він – одвічний притулок усіх грубих і тонких матеріальних явищ. Господь – це верховна істина, об'єкт поклоніння всіх живих істот. Він – причина всіх причин. Взявшись віддано служити йому, жива істота звільнюється від матеріального існування. Жодна зумовлена душа не може вирватися з матеріального рабства, якщо не служитиме верховному Богові особі. Любов до його лотосових стіп – це найвища мета життя. Пояснення За мусульманським писанням, без івадат. Молитв у мечеті чи де інде п'ять разів на день намазу неможливо досягти успіху в житті. Шичатані Магапрабу вказав на те, що явлене писання мусульман визначає любов до Бога як найвищу мету. Карма-йога і г'яна-йога безперечно описані в Корані, але підсумок Корану полягає в тому, що остаточна мета – молитись верховній особі, евадат. Мокша джара пурнананда рачарана Щастя звільнення, яке відчуває той, хто злився з буттям Господа, неможливо порівняти навіть до часточки трансцендентного блаженства, яке здобуває той, хто служить лотосовим стопам Господа. Коран описує корисливу діяльність, розвиток умоглядного знання, містичні сили і злиття з Всевишнім, але кінець кінцем усе це відкидає і утверджує особистісний аспект Господа і віддане служіння йому – Знавці Корану не володіють надто глибоким знанням. Хоча у вашому вченні визначено багато методів, їм проте варто знати, що остаточний висновок найвагоміший. Розглянь свій Коран із ваш, що там написано, а тоді скажи, який твій висновок. Побожний мусульманин відповів, «Все, що ти сказав, правда». Це справді написано в Корані, але наші вчені не можуть ні зрозуміти цього, ні визнати. Сай, бекан, Найчастіше вони описують безособистісний аспект Господа. А про те, що треба поклонятись особистісному аспекту Господа, вони навряд чи й знають. Їм безсумнівно бракує такого розуміння. Пояснення. Мусульманський священик визнав – що люди, які нібито мають знатися на вченні Корану, так і не зрозуміли суті Корану. Через це вони визнали тільки безособистісний аспект Господа. Зазвичай вони читають і пояснюють тільки цю частину писання. Хоча трансцендентне тіло Господа – гідне поклоніння, більшість із них про це не віддають. 201 Ти і є той самий верховний богособа, Отож, пролий, будь ласка, на мене свою милість. Я пропаща і недостойна людина. Я поглиблено вивчав мусульманське писання, але так і не зміг за його допомогою розібратися в тому, що є найвища мета життя і як до неї наблизитись. Відколи я побачив тебе, мій язик повторює Магамантру Гарри Кришна. Моя оманна гордість із того, що я обізнаний вчений, тепер розвіялась». З цими словами побожний мусульманин впав до лотосових стіп читання Магапрабу і попрохав його сказати, в чому полягає найвища мета життя і як її досягнути. читання Магапрабу сказав, будь ласка, підведись, ти повторив святе ім'я Крішне, тому гріхи нагромаджені за багато мільйонів життів тепер знищені, тепер ти чистий. Тоді читання Магапрабу сказав усім мусульманам, повторюйте святе ім'я Крішне, повторюйте святе ім'я Крішне, Почавши повторювати святе ім'я, всі поринули в любовний екстаз. Так, Шичатані Магапрабу прямо дав посвяту побожному мусульманину, сказавши йому повторювати святе ім'я Крішни, і давши йому нове ім'я – Рамадас. Одного з тих патханських мусульман звали Біджулі Кан. Пояснення. Отримуючи посвяту, віддані в Русі свідомості Крішни змінюють імена. Коли якась людина західного світу зацікавлюється рухом свідомості Кришни, вона таким чином отримує посвяту. В Індії нас безпідставно звинувачують у тому, що ми навертаємо до індуської релігії млеч та яванів. В Індії багато санясі майваді яких звуть Джагадгуру, хоча навряд чи хтось із них побував у всьому світі. Дехто з них не має навіть належної освіти. Але вони роблять закиди нашому рухові і звинувачують нас у тому, що ми руйнуємо підвалини індуїзму, приймаючи мусульман та яванів як вайшнавів. Ці люди просто заздрять. Ми не псуємо індуської релігії, а навпаки йдемо стопами Шича Махапрабу, Магапрабу, мандруючи всім світом і приймаючи, як Кришнадасів чи Рамадасів, усіх, кого цікавить знання про Кришну. Під час авторитетної посвяти вони дістають нові імена. Алпабаясатангараджаракумарарамадасааріпатанчакаратангар. Біджулікан був дуже молодий, він був син царя. Всі інші мусульмани чи патгани, чолі з Рамадасою, були його слуги. Біджулікан також впав до стіп Шичатані Магапрабу, і Господь поставив йому на голову свою стопу. Дарувавши їм так свою милість, Шичатані Магапрабу пішов далі. Усі ці патганські мусульмани стали мандрівними монахами. Пізніше цих патанів стали звати патанськими вайшнавами. Вони мандрували всією країною і оспівували славетні діяння шиче тані магапрабу. Віджулікан став дуже піднесений, відданий, і слава про нього розійшлась по всіх святих місцях прощі. Так, господь шича танімапрабу проводив свої розваги. Прийшовши до західної частини Індії, він дарував щасливий талан яванам та млечам. Пояснення. Слово явана означає м'ясоїд. Кожен, хто належить до громади м'ясоїдів, зветься явана. Млеччами називають тих, хто не дотримується строго ведичних регулівних засад. Ці визначення не стосуються когось зокрема. Млеччами або яванами називають і тих, хто народжений у сім'ях браманів, кшатрі, Ваші чи шудр, але не дотримується строго регулівних засад чи їсть м'ясо. праян. Далі, читання Магаприму пішов до святого місця проще, яке зветься Сорокшетра. Він умився там у Ганзі і пішов дорогою понад Гангою до Праяга. У Сорокшетрі Господь попрохав Санурія Браману і Раджапуту Кришнадаса повертатись додому, але вони зі складеними руками звернулись до нього з подальшими словами. Вони стали молити його. «Дозволь нам піти з тобою до Праяга. Якщо ми не підемо з тобою, коли ми ще раз дістанемо товариство твоїх лотосових стіп?» Ці землі перебувають в основному під владою мусульман. Будь-де, будь-хто може завдати клопоту, і хоча твій супутник Балабадра Батачаря обізнаний вчений, він не знає тутешньої мови. Почувши це, Шичатання Магапрабу м'якою усмішкою дав згоду на їхнє прохання. Отож, обидва пішли з Господом далі. Кожен, кому випадало побачити Шичатанню Магапрабу, поринав у почуття екстатичної любові і починав повторювати мантру Гарі Кожен, хто зустрічав читання Магапрабу, ставав вайшнавом. І кожен, хто зустрічав цього вайшнава, теж ставав вайшнавом. Так усі міста і села одне за одним ставали вайшнавськими. Як під час мандрівки південною Індією, Господь також затопив любов'ю до Верховного Бога західні землі. Пояснення. На думку деяких, ідучи з Ріндавана до Прояга, ще читання відвідав також Курукшетру. У Курукшетрі є храм Бадракалі. А біля цього храму є храм із божеством Шичетані Магаприву. Нарешті Шичетані Магаприву прийшов до Праяга і лишився там на 10 днів, омиваючись у місці злиття Ганги та Ямуни під час свята Макара Санкранті Магмела. Пояснення. Насправді слово «три вені» вказує на злиття трьох річок – Ганги, Ямуни та Сарасваті. Нині річка Сарасваті недоступна нашому зору, але річки Ганга та Ямуна зливаються під Аллахабадом. Вріндавана гаман джангра Подорож Шичатані Магапрабу до Вріндавана і його діяння там незглибимі. Навіть Господь Шеша, що має тисячі голів, не може дійти кінця, описуючи його діяння. Як звичайна жива істота може описати розваги Шичатані Магапрабу? Я лише дав загальне уявлення про них, навівши короткий огляд. Розваги та звичаї шичитані магапрабу незвичайні. Нещасний той, хто не має віри, навіть почувши про це все. Від початку й до кінця, розвагиши читанні магапрабу, надзвичайні. Слухайте ж про них з вірою, і визнавайте їх несхибну правду. Кожен, хто сперечається щодо цього, великий дурень. Він сам навмисне прикликає блискавку собі на голову. Розвагиші читання Магапрабу – це океан нектару. Навіть одна краплина з цього океану може весь світ затопити трансцендентним блаженством. 229 -коге Молячись при лотосових стопах Шірупи та Шірагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Крішнадас, розповідаю Шічатані Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення бактіведанти до Ши читання Чарітамріти Мад'я 18 18 глави, що описує, як Господь відвідав Ширіндаван і навернув мусульманських вояків, прямуючи до Праяга. Дочитано в Дортмунді 7 липня 2022 року. Велика подяка всім, хто підтримує. Велика подяка Тотагопінаці. Велика подяка Сакісеваці завдяки яким це служіння триває далі. Гарі Кришна.